Műsor Ültünk egy farönkön, fatönkön, és bigyeztettük a szánkszélit. Minden nagyon halvány volt. A lányok vérszegények, anyjuk olyan, amilyen, anyám púderes. Miféle sarkaiból kifordult világ ez, hogy műzsög a kert emberektől, és én vagyok az egyetlen férfi. Kokas. A kokas. A kis grimaszt vágtam, izmaim a szájam körül szemételenül feszültek lefelé, ajkam kifordult, mint egy harsány virágszirom. Nem lett volna semmi baj, talán, az a nő, az a magas szép, nem vihog rám. Ó, édesem, hát tudhatod, milyenek a férfiak, édesem, te, aki a jó dezső mellett, édesem. De hát majd visszajönnek, ugrálnak édesem, aztán visszajönnek. Gyönyörű mély hangon fölnevetett, hogy utáltam. Mi pedig megbocsátunk. Révedezve mondta, mint aki szöveget téveszt, ó, ez a Dezsőke! Védekezésül arcom elé kaptam kedvenc tenyerem, későn, mosolya átsuhanva az E és Y közt, homlokon csókolt. Az apja fia édesem, tisztára! Fancsikó fenyegetően megigazította a nyakkendőjét. Ebből elég. Műsoros estet rendezünk. Pinta kacéran a napban nézett. Fancsikó nem helyesbített anyám elé állt. Kérem szépen, filozófiailag az a helyzet, hogy kilőtték előlünk, kérem, a romantikus magatartás lehetőségeit. Mi már... Csak úgy tudunk titeket szeretni, hogy azt mondjuk, na, mi kell? Ennyit előjáróban. a fölugrott, heppenén kiáltotta, majd két kifeszített, egymással szembenéző tenyerek között végigforgatta sorban a lányok arcát. Ciroka, maróka. A lányok hülyének tartottak, közelítőleg, de jól megvoltak. Kipirultak. Akkor indul a vers... – Egy! – üvöltött Pinta. – Költői! Pinta odalépett egy kis porcelánlánkához, és alamú elkezte Virágcsorda legelészik hasamon, menekülnek délre! Fejét csóváva elégedetlenül jött vissza. – Jaj, ha csak egyszer eltalálnám a vitmust! Nyilván már a legelején is tudta a folytatást a ripők. – No, de fordítsuk meg! – amit eltalálok, legyen az a vitvos. Fancsikó hűvös szeretettel biccentett egy bizonyos nőnek. Életem fonalán kötélmászó versenyt rendeztek, anyám lett első, és én persze utolsó. Anyám fáradtan, de élesen fölemelte a mutató ujját. A teás nem maradhattam szemlélő, noha okaim látszik sekélyesek. Kígyókat melengetek keblemen, zakson. Úgy csináltam, mintha meg lennék sértődve. Ennyi járt. Mire visszaértem, Fancsikó volt soron. Hófehérke és a héttörpe. Átdolgozás. És kivitte el a népszabadságocskámat? – Jesszusom! – sikoltott Pinta valakinek a hangján. – Hol tanulsz te efféléket? A villák időnként odacsattantak a tányérokhoz. A szép nő a kelletténél nagyobb darabot hasított a tortájából, kénytelen volt vereségszerűen egy tortarészt visszaejteni a tálkára. A villán rústól szennyezett színhab. De miért? – eszmélt föl az egyik kalapaló valaki. Miért csinálnak ilyeneket, gyereket, asszonyt? A szép nő csöndben lapított. Fancsikó magyarázatú döfte beléjük a verset. Mint cselekvéseinket, mint fogasról kabátot. Az anyák és szeretők kisé összép hajoltak félelmükben. A kalapok ernyővé forradtak, s már csak fújni kellett egyet teli tüdőből, és röpültek a boszorkányok a jegenyét fölött.